Так що, люба моя, ваші знання будівельної справи і справи зодчого, ого-го, ще як можуть знадобитися. А з іншого боку, ваше вміння побудувати хоча б щось, а хай навіть кулінарний курінь для щастя, дасть йому точний знак, що ви прийшли у його життя не з траси, де полюють водії тірів, а налаштовані на озаємини серйозні, тривалі. А значить, маєте намір на маєтки, господарку, хатку. Але ваш візаві також не є наївний. За формою кулінарної страви, у даному випадку торта, він чітко здогадається про ваші маєтні пріоритети. Торт курінь і триповерховий торт сади семіраміди – це, як сказали би в Одесі, дві великі різниці. Але я вам не скажу за всю Одесу. Скажу лише таке. Якщо ви уб'єте його одразу триповерховим тортом, він, бідолага, може подумати, що ви самі схильні до якихось маєтних надмірностей і занадто пишних тілесних форм, які тепер уміло приховуєте. Він може подумати, що і ваша теперішня тендітна фігурка може, прибрати таких же величних, як торт, обрисів. І ваше майже хлоп'яча тепер зачіска у найближчому сімейному майбутньому може перетворитися у ластівчине гніздо. Отож, краще не треба спокушати коханого і долю якимись туманними підозрами. Зобразіть щось мудріше». Не на пальцях же вам розказувати про скромність своїх намірів щодо нього. Мовляв, хоч і куріння все ж хатка, а там, дивись, до хатки і сіножатка знайдеться, але то вже його турбота. А ваша справа сьогодні – курінь. На те він і курінь, щоб займати мало місця, бути акуратненьким і таємничим». Отже, ваш солодкий поки що багатозначний курінь – це одна пачка маргарину, одна склянка сметани, одна склянка цукру, двоє яєць, одна чайна ложка гашеної соди, п'ять-шість склянок муки. Тісто місити, як на вареники. Між іншим, по тому, як жінка місить тісто на вареники, Можна сказати, яка з неї господиня. А тісто, любі мої, не повинно прилипати до рук і ніде не повинно бути ні порошинки муки. Та це так, між іншим. Для цього є олія, яку завжди додають у муку. Отже, тісто для курення. Курінь – куренем – а будувати його якось треба. Ніщо не зводиться так просто, як курінь для утіхи двох. А це означає, що ви ділите тісто на 28 однакових шматків. Тонко розкачуєте смужкою кожен шматок шириною 5-6 см. На середину кожної смужки викладаєте консервовані вишні або подрібнений чорнослив. Зліплюєте у вигляді трубочки. Кладете швом донизу на змащене смальцем і посипане мукою деко. І випікаєте, не обертаючи. І дивіться, не пересушіть. Тісто ж крихке. Ось і майже увесь будівельний матеріал для кореня. На фундамент тортівниці бажаного прямокутної форми Спочатку кладете сім трубочок, начинених вишнею числивою. Тоді шар крему. Далі зверху шість трубочок і знову солодкий цемент-крем. Тоді п'ять, чотири. Сподіваюся, ви ще зумієте після цієї важкої роботи будівельниці порахувати у зворотному порядку від семи до одного. Остання трубочка – це «Не просто дах куреня, це дах над вашою головою і ключ до його серця, зневіреного у пошуках безкорисливої жінки. А тут тобі маєш дивачку».